Ratsalde den ohi ongi etorri arabako koadriarteko bertso txapelketa honetara? Part... Bueno, txapelketa honetan aurten e, parte hartzea bultzatu nahi izan da, eta taldeka jokatzen denez, Poez pues kontuan izan talde bakoitzak bertsoaleereiz gain, badukatelagai jartzailea, epailea grabatzailea etagun laguntzaile, laguntzaile ezberdinak. Aurtengo txapelketan jakingo duzen bezala bi modalitate daude e, bat-batekoa eta idatizkoa. bat bateko mabit taldeek eta idatizko eta laut aldeek lau multo eta ligatan jokatzen dute eta final erdietara bat-bateko lau talde pasatuko dira eta beste lau idatizko modalitatean. Gure ligan daude gazteizko kakiturri eari gazteizko aizkorak zorroztu eta gazteizko Erresala taldea. Bueno, Idatziko modalitate honetan lehenfasean talde bakoitzatak bere herriko gertakizun bat izan du gai. Eta orduan gaurkoan sai honetan bi talde ditugu. Lehenakantan haanako bertsotaierra izango da. Hauek lehengo le aldiz lehengo aldia dute hasi gabeberro naite duten.